Джордж Мартін. «Існя льоду та вогню». Книга перша. «Гра престолів». Едард. Весь цей клопіт викликано турніром правиці, панове радники. Жалівся Королівській раді тисяцьки міської варти. Королівським турніром, виправив нед похмуро. Запевняю вас, правиця бажав би на очі того турніру не бачити. Називайте, як забажаєте, пане мій. З усієї держави їдуть лицарі, а на кожного прибулого лицаря у місті з'являються двоє компанійців, троє ремісників, шестеро сердюків, тузінь купців, зодва тузні, шльондр і стільки злодіїв, що страшно рахувати. Від цими клятої спеки місто лихоманить і без турніру, а з цими прибульцями – Вчора ввечері ми мали втопленика, бійку у корчмі, три поножів'я, зґвалтування, дві пожежі, безліку, грабунків і п'яного нитву верхи уздовж Сестринської вулиці. Поза минулої ночі у Великому Септі знайшли жіночу голову, плавала просто у веселковій водоймі. Чия то голова і як туди втрапила, ніхто не відає. Який жах, здригнувся Варис. Натомість князь Ренлі не став давати волі почуттям. «Якщо ви не здатні зберегти королівський мир Яносе, то, може, хай би міську варту очолив хтось здатний?» Опасистий і пекатий Янос Слинт надувся, як таропуха, аж зачервонівся лисою макітрою. «Навіть Айгон-дракон би тут миру не зберіг, пане Ренлі. Мені треба ще людей». «Скільки?» – запитав Нед, нахиляючись уперед. За своїм звичаєм Роберт не турбував себе засіданнями ради, тож за нього говорив правиця. «Скільки можна, пане правице? Ви найміть ще 50 людей», – мовив Нед. «За платнею для них прийдете до пана Баеліша. «До мене?» – зобразив подив мізинець. «До вас. Ви знайшли 40 тисяч золотих драконів на гаман-переможцеві. А вже ж нашкрябаєте кілька мідяків на королівський мир». Не обернувся до Слинта. «Ще я вам дам 20 добрих бійців зі своєї власної дружини. Хай служать при варті, поки натовп не поїде геть». Прийміть щиру дяку, пане правице, мовив слинд, вклоняючись. Обіцяю, їхня служба не буде марною. Коли тисяцький відкланявся, Едард Старк обернувся до ради. Що скоріше скінчиться ця дурість, то краще я спатиму. Кожен бовдур тепер кликав цей турнір турніром правиці. Наче це правиця його вигадав. Наче правиці було мало клопоту на доданок до викидання казни на вітер та безладу в місті. І Роберт справді гадав, що Нед має почуватися вшанованим. Держава має зискість таких подій, пане мій, зазначив великий майстер пецель. Великим вони дають нагоду здобути славу, а малим відпочити від земних турбот. А в великій і малій кишені сиплються грошики, додав мізинець. Кожен заїзд, кожна корчма у місті переповнені. Шльондри ходять в розкарячку і з кожним кроком зеленькають сріблом. Князь Ренлі зареготав. Яке щастя, що мій брат Станіс зараз не з нами. Пам'ятаєте, як він хотів законом заборонити усі бурдеї? Король ще запитав його, чи він заразом не заборонить людям їсти, срати і дихати. Правду кажучи, я сам себе часом питаю, як це Станіс промігся нарядити оту свою незугарну доньку. Він мав іти до подружнього ліжка, мов би, на смертельну битву, з мороком в очах і рішучістю за всяку ціну справити обов'язок. Нед не приєднався до загального сміху. «Я теж себе часом питаю про вашого брата Станіса, а саме, коли він має намір припинити своє сидіння на дракон-камені та відновити присутність у цій раді. Негайно, щойно ми викинемо усіх шльондр у синє море», – зазначив мізинець, знову викликавши сміх. «Я досить наслухався про шльондр для одного дня засідань, мовив Нед, встаючи з місця. Продовжимо завтра». Гарвін стояв на чатах, коли нед повернувся до башти правиці. Поклич мені до покої в Джорі та скажи батькові, щоб засідлав мого коня, наказав йому нед трохи різкувато. Як накажете пане, червоний дитинець та турнір правиці дратували його так, що аж садніло, зрозумів нед, видираючись нагору сходами. Він прагнув утіхи в обіймах Кетлін, у дзвоні мечів робота Джона в навчальному дворі, у холодних днях та ночах рідної півночі. У покоях він стяг із себе шовковішати радника і сів за книжку, поки чекав на прихід Джорі. Родоводи та історія великих домів семи з описами зовнішності, багатьох вельможних князів, шляхетних пань та їхніх дітей, складено великим майстром Малеоном. Пецель казав правду доволі нудна читанка. Все ж саме цю книжку? питав Джон Арен, і нед був певний, що недарма. Щось там було, якась правда, похована серед крихких жовтих сторінок. Якби ж побачити її. Але як? Книзі було понад 100 років. Коли Малеон складав свій реєстр нині забутих весіль, народжень та смертей, ще не народився майже ніхто із нині живих людей. Нед знову відкрив розділ про дім Ланістер і повільно погортав сторінки, без надії сподіваючись, що з них просто на нього вискочить щось важливе. Стародавній рід Ланістерів виводив своє походження від Лана Хитромудрого, шахрая із віку звитяжців, без сумніву, не менш казкового, аніж бранбудівник. Але набагато улюбленішого серед співців та оповідачів. Згідно з піснями, саме Лан вижив сімейство Кастерлі із замку Кастерлі на скелі без жодної зброї, крім власного розуму, і вкрав золото в сонця, щоб забарвити свої кучері. Не шкодував, що його зараз немає поряд. Може, хоч Лан зміг би видурити правду з цієї клятої книжки? Різкий стук у двері сповістив про прихід Джорі Каселя. Нед закрив малеонову працю і дозволив увійти. «Я обіцяв міській варті 20 стражників із моєї дружини до кінця турніру», – повідомив Нед Сотникові. «Вибери їх сам, а очолить нехай ален. Поясни їм як слід, що вони мають припиняти насильство, а не чинити його». Підвівшись із місця, Нед відкрив кедрову скриню та виняв легку льоняну сорочку. «Ти знайшов стайнера?» «Уже стражникамось, пане», – відзначив Джорі. «Той присягається, що ніколи більше не підійде ані до стайні, ані до коней». Він має що розповісти. Він оголосив, що добре знав князя Арина, був йому особистим другом. Джорі пирхнув. Розказав, що правиця завжди дарував хлопцям на іменини по кілька монет. Із конями добре обходився, ніколи не заганяв їх, приносив яблука та моркву. Конячки завжди раділи, як його бачили. Яблука та моркву, повторив Нед. Здається, від цього хлопця ще менше користі, ніж від інших. А це ж останній з чотирьох, про яких казав мізинець. Джорі побалакав з усіма по черзі. Пан Гуго розмовляв різко та зверхньо, як уміють тільки новоспечені лицарі. До того ж не сказав, власне, нічого. Якщо правиця бажає розмовляти з ним, то він матиме за честь прийняти його особисто, але не потерпить допиту від якогось там сотника сторожі. Хай той сотник на десять років за нього старший і у сто разів вправніший з мечем. Служниця виявилася, хоча й приязнішою, Казала, що князь Джон надто багато читав собі на шкоду, а ще не покоївся через хворобливість сина, а ще сварився з пані дружиною. І все те його дуже засмучувало. Служка при княжому столі, що ставлен варем, ніколи й словом не перекинувся із князем Джоном, але знав безліч пліток, що гуляли на кухні. Князь сварився з королем, князь майже нічого не їв, князь хотів відіслати свого малого на дракон камінь для виховання, князь дуже цікавився розплодом мисливських хортів. Князь ходив до майстра зброяра замовляти новий латний обладунок, увесь висріблений, з ясписовим соколом та перламутривим місяцем на панцері. Разом із ним ходив дивитися зразки зброї сам брат короля. Ні, не князь Ренлі, а інший князь Станіс. Чи пригадав щось варте уваги наш стражник? Хлопець присягається, що князь Джон був здоровіший за чоловіків, удвічі від нього молодших. Каже, часто виїжджав верхи з князем Станісом. «Знову Станіс, – подумав Нед, – тут є про що замислитись. Джон Арен і Станіс Баратеон здавна мали приязнь один до одного, але дружби не водили. Поки Роберт подорожував до Зимосічі, Станіс виїхав на Дракон Камінь – острівну твердиню таргарієнів, яку він свого часу захопив силою зброї від імені свого брата і не залишив жодного натяку, коли повернеться. «Куди саме вони їздили? – запитав Нед. – Хлопець каже до якогось Бурдея. «Бурдея?» – перепитав Нед. Князь Соколиного гнізда і правиця короля їздив до Бурдея зі Станісом Баратеоном. Він хитнув головою, питаючи себе, що князь Ренлі сказав би на таку чудасію. Про походеньки Роберта співали соромінських пісень по усій вестерозькій державі. Але ж Станіс був іншого тіста книж. Лише на рік молодший за короля він геть відрізнявся від брата Норовом. Суворий без краплі гумору, без краплі поблажливості, похмуро впертий у своєму почутті обов'язку. Хлопець клянеться, що каже правду. Правиця брав із собою трьох стражників, і вони потім кпинили, коли він приймав їхніх коней. До якого бурдея? запитав нед. Оцього хлопець не знає. Стражники мали знати. Яка жалість, що Ліза забрала їх у долину, сухо відказав нед. Боги наче змовилися чинити нам перешкоди. Пані Ліза, маестер колемон, князь Станіс, кожен, хто міг би знати правду про те, що сталося з Джоном Ареном, ховається за тисячу верст звідси. Чи прикличете ви, князя Станіса назад до столиці? Поки що ні, відповів Нед, доки не розуміє, що відбувається і яке місце у цьому займає він. Його гризло питання, чому поїхав із міста князь Станіс. Чи відігравав він якусь роль у вбивстві Джона Арена, або ж навпаки злякався сам? Недові важко було уявити, що може налякати Станіса Баратеона, який колись рік сидів у облозі, утримував замок штормулам, живлячись щурами і шкірою щобіт, поки за його мурами князі тирал та Рожвин бенкетували з військом просто в нього на очах. «Подай на мені камізелю, якщо твоя ласка, сіру зі знаком лютововка, хай той зброяр знає, хто перед ним, може швидше забалакає». Джорі пішов до шафи з одягом. Князь Ренлі так само брат князя Станісу, як і королю. Та, схоже, його на ті походеньки не запрошували. Нед не знав поки що, як ставитися до Ренлі з усіма його усмішками та дружнім обходженням. Кілька днів тому він відвів Неда у бік і показав надзвичайної роботи медальйон рожевого золота. Всередині був яскраво та живо змальований за мирійським звичаєм дрібний образ чарівної юної дівчини з очима сарни та водоспадом м'яких брунатних кучерів. Ренлі стурбовано питав, чи не нагадує йому дівчина кого-небудь. І коли Нед тільки здвигнув плечима, то й здався йому розчарованим. Зрештою Ренлі зізнався, що дівчина то сестра Лора Сатирила – Маргерія. І що буцімто деякі люди кажуть, що вона схожа на Ліанну Старк. Та ні. Здивовано знизав плечами Нед. Чи може таке бути, щоб князь Ренлі, надзвичайно схожий на молодого Роберта, спалахнув пристрастю до дівчини, про яку вигадав собі, що вона є новою лямною? Виходило, щось хворобливе. Джорі подав камізелю і Нет просунув руки у пройми. От якби князь Станіс повернувся задля Робертового турніру, мовив він, поки Джорі ушнуровував спину. «То була б рідкісна удача, пане», – зазначив Джорі. Нет пристібнув меча. Іншими словами, дідька лисого. І похмуро всміхнувся. Джорі накинув Недові на плечі княже корзно і застібнув його значком правицевого уряду. Зброяр живе над майстернею, у великому будинку, на горі Сталевої вулиці. Але не знає, куди їхати, пане. Нед кивнув. Хай боронять боги того служку, якщо він змусить мене бігати за тінями. Ниточка була тонесенька. Але той Джон Аренг, якого знав Нед, Ніколи не носив обладунків, розцяцькованих сріблом чи коштовним камінням. Для нього «криця» означала «крицю», і робилася вона для захисту, а не для прикраси. Міг він, ясна річ, набути інших смаків. Для нього першого змінювався погляд на речі після кількох років життя при дворі. Та зміна була досить помітна, щоб викликати недів подив. «Чим іще можу прислужитися?» – гадаю, можеш починати ходити по бурдеях. «Нелегка праця, пане», – вишкірився Джорі. Зате хлопці радо допоможуть. Портер уже добрячу стежку протоптав. У дворі на неда чекав засідланим його улюблений кінь. Варлі та Джакс рушили за ним зо двору. Вони, мабуть, стікали потом у сталевих масюрках та кольчугах, але жодним словом не пожалілися. Коли князь Едарт виїхав із королівської брами у сморід міста, розвіваючи сіро-білим корзном за плечима, то відчув на собі не одну пару очей і пустив коня легким чвалом. Сторожа не відставала. Він поглядав за себе не один раз, їдучи забитими вулицями міста. Ще вранці із дитинця виїхали Томарт та Десмонт, аби стати на шляху і дивитися, чи ніхто не слідкує за правицею. Але все одно нед не мав певності. Від спогаду про королівського павука та його пташечок він нервувався, мов дівчина у весільну ніч. Сталева вулиця починалася на базарній площі річкової брами, як її писали на мапах, або грязючної брами, як казали усі. Крізнато обкрокував мартопляс на дибах, наче велетенська комаха, а за ним тягнулася купа голоногих дітей, ухкаючи та тюгукаючи у слід. Вон двоє хлопчиків-волоцюжок, не старших забрана, билися палицями, як мечами, під схвальні вигуки одних і лайки інших глядачів. Двобі скінчила якась стара, що висунулася з вікна і випорожнила цебро помиїв на голови поборників. У тіні стін стояли селяни коловозів, вигукуючи яблука, найкращі яблука, за дві ціни таких не знайдете, або червоні кавуни, солодші за мед, або ріпа, цибуля, буряки, підходимо, дівчата, ріпа, цибуля, буряки, підходимо, дівчата, беремо цибулю. Рязючні ворота були відкриті. Під решіткою стояв ройок міських вартових у золотих киреях, спираючись на списи. Коли з заходу з'явилася валка вершників, стражники забігали і загукали накази, аби прибрати зі шляху вози та піших і дати дорогу лицарів із почтом. Першим в'їхав до воріт Хорунджий із довгим чорним прапором. Шовк хвилювався під вітром, наче живий. На прапорі нічне небо розривала наопіл лілова блискавка. «Дорогу князеві Беріку!» – заволав хорунжий. «Дорогу князеві береку. Відразу за ним в'їхав сам молодий князь. Хватський та справний. На чорному румаку з рудозолотим волоссям, у чорній є два бові кереї, всипані зірками. «Битися на турнірі правиці, мось пане!» – гукнув до нього стражник. «Перемогти на турнірі правиці!» Гарикнув у відповідь князь Берік під схвальне ревище натовпу. Нед повернув з площі на сталеву вулицю і почав звивестий підйом довгим пагорбом повспітнілих ковалів біля відкритих горнів, компанійців, що лаялися за ціну кольчуг, та язикатих крамарів, що торгували старими клинками ножами й бритвами просто з возів. Що вище вони їхали, то більші ставали будинки. Майстер, який був їм потрібен, жив ж на горі Пагорба, у величезному дерев'яному потинькованому будинку, якого верхні поверхи далеко нависали над вузькою вулицею. На подвійних дверях з чорного та оберіг дерева була вирізана картина полювання. Біля входу на варті стояли двоє кам'яних лицарів, озброєних у примхливі обладунки з вилощеної червоної криці, які робили їх схожими на грифона та єдинорога. Нед залишив коня з Джаксом і штовхнув двері досередини. Струнка юна служниця відразу помітила недового значка на корзні й герба на камізелі, тож скоро до нього з уклонами та посмішками випурхнув сам майстер. «Вина для правиці короля», – наказав він дівчині, запрошуючи не досідати на канапку. «Мене звати Тобгомот, вельможний пане, прошу вас, влаштовуйтеся зручненько». Він мав на собі чорного оксамитового жупана з молотами, вигаптуваними на рукавах срібною ниткою. На шиї висів важкий срібний ланцюг з сафіром за обільшки з голубини яйце. «Якщо вам потрібна нова лицарія до турніру правиці, ви не могли знайти кращої майстерні». Нед не дав собі клопоту його виправляти. «Моя робота дорого коштує, але я не стану за теє вибачатися, мось пане», – казав майстер, наповнюючи два однакові срібні келихи. Обіцяю, що роботи рівної моїй не знайдете ніде в царстві. Та підіть до будь-якої кузні у король березі і порівняйте самі. Такого-сякого бехтерця може зляпати кожний сільський коваль. Яшкою тільки витвори мистецтва. Нед сорбнув вина і слухав майстра далі. Лицар квітів купує озброєння тільки тут. Хвалився Тобго, а окрім нього ще багато вельможних панів, які знаються на добрій криці. Ба навіть князь Ренлі, брат самого короля. Може, пан правиця вже бачили новий обладунок пана Ренлі? Зелені повні лати з золотими рогами. Жоден зброяр у місті не здатний створити сталь такого глибокого зеленого кольору. Майстер вміє додавати забарвлення до самого металу. То хай не здарема зюкають фарбами та поливою. А може правиця бажають меча? Ще хлопчиком Тобго вивчав роботу з валірійським булатом у кузнях Кохору. Тільки знавець чарів може взяти стару зброю та перекувати її на нову. Знаком дому Старк є лютововка, адже так? Я можу зробити вам шолома із такою лютововчою головою, що діти розбігатимуться від вас на вулиці, – заприсягся зброяр. Нет посміхнувся. То це ви зробили обладунок із соколом для князя Арена. Тобго замовк на довгу хвилю і відставив вино у бік. Правиця справді приходив до мене. Ще й разом з князем Станісом, братом короля. Та, на жаль, жоден із них не вшанував мене замовленням. наддивився на майстра байдуже, нічого не кажучи, просто чекаючи. За багато років він зрозумів, що мовчанка інколи дає більше, аніж допит. Цього разу так і вийшло. «Вони бажали побачити хлопця», – відповів зброяр. «Я відвів їх до кузні». «Хлопця?» – повторив Нед, не маючи уявлення, що то за хлопець. «Я б також хотів його побачити» то обгомото кинув його ретельним обережним поглядом. «Як забажаєте, пане!» – мовив він без жодного сліду минулої приязні. А тоді повів Неда через задні двері і вузький двір до склепінчастої кам'яниці, де й робилася вся ковальська справа. Щойно зброяр прочинив двері, зсередини дихнуло гарячим, і Недові здалося, що він заходить до пащі дракона. Всередині у кожному кутку палало горно, повітря смерділо димом та сіркою. Під майстри підняли очі від молотів та кліщів рівно настільки, щоб втерти з лоба під. Поки голі до пояса учні ковальчуки роздували міхи. Майстер прикликав до себе високого хлопця приблизно робового віку з міцними м'язистими грудьми та руками. Перед тобою князь Едар Старк, новий правиця короля, мовив майстер до юнака, який тим часом дивився на неда похмурими блакитними очима і відкидав із них просякле потом волосся. Густе кудлате непокірне волосся, чорне мов чорнило, Щелепою бігла тінь бороди. Це Гендрі, сильний для своїх років, працює добре, Покажи на хлопче правиці того шолома, якого ти скував. Трохи соромлячись, хлопець відвів їх до свого місця І показав сталевого шолома у вигляді бичачої голови З двома великими закрученими рогами. Нет покрутив шолома у руках. Сталь була не вилощена, але майстерно викувана. «Чудова робота! Я під задоволенням купив його в тебе!» Хлопець вихопив шолома з недових рук. «Він не на продаж робився!» Тобго Мотта вразив жах. «Малий, ти розмовляєш до правиці короля. Якщо його ясновельможності сподобався шолом, ти мав би зробити їм подарунок. Тебе вшанували великою честю. Я зробив його для себе!» Вперся Ковальчук. «Тисячу разів благаю пробачити, пане мій!» – поспіхом підлестився майстер до неда. Малий, грубий, як свіжа криця, і йому, як криці, пішло б на користь добре биття. Той шолом, то таке підмайстрове капарство. Пробачте йому, і присягаюся, я викою вам такого шолома, якого ви ще не бачили. Мені нема за що його пробачати. Гендрі, коли до тебе приходив князь Арин, про що ви балакали? Він питав, ото той всеме спане, пане. Про що саме питав? Хлопець двигнув плечима. Чи здоровий я, чи зі мною добре поводяться, чи до смаку робота, усяке про матір. Хто вона була, яка на вигляд, таке різне. «Що ти йому розповів?» – наполягав Нед. Хлопець знову відкинув злоба пасма чорного волосся. «Мати померла, як я був малий. Волосся мала жовта, як солома. Бува співала мені, служила в шинку. Чи запитував про щось князь Станіс? От той лисий?» «Ні, не питався». Слова не сказав, тільки вирячився так, наче я його дочку гойдав. «Припни свого брудного язика!» – гримнув майстер. «Перед тобою права рука самого короля!» Хлопець опустив очі. «Розумний, але впертий дуже. Той шолом, йому всі кажуть, що він упертий, мов бик. От він їм і показав. Не торкнувся голови малого, перебрав пальцями густе чорне волосся. Ану поглянь на мене, Гендрі!» Ковальчук підняв обличчя. Нет роздивився обриси щелепи. Очі кольору блакитного льоду. Так, подумав він, усе зрозуміло. Іди працюй, хлопче, вибач, що потурбував. Нед прийшов разом з майстром назад до будинку. Хто заплатив за його навчання, недбало кинув він. Мота це питання, мов би, роздратувало. Та ви ж самі його бачили. Міцний, розумний, уроджений коваль. Руки наче створені для молота. То я взяв його безплатній. А тепер кажіть правду, наказав Нед суворо. На вулицях повно міцних хлопчаків. Того дня, коли візьмете учня без платні, на півночі розвалиться стіна. Хто за нього платив? Якийсь пан, неохоче відповів майстер. Імені він не казав, герба на одязі не мав, заплатив золотом удвічі проти звичаю. Сказав, що половина за навчання, половина за мовчання. Опишіть його вид. Тілистий, плечима круглий, нижчий від вас, брунатна борода, здається, трохи рудувата. Мав на собі багато керею важкого лілового оксамиту, гаптовану срібною ниткою, але на голову надів каптура, обличчя ховав у тіні, тож я його достеменно не бачив. Повагавшись, він додав, пане, я не хочу собі лиха. Ніхто з нас не хоче лиха, майстре Мотте, та, на жаль, настали лихі часи, відповів Нед. Ви знаєте, хто цей хлопець? Я простий зброяр, пане, я знаю те, що мені кажуть. Ви знаєте, хто цей хлопець, терпляче повторив Нед. «Це не питання». «Мій Ковальчук», – відповів зброяр. Він дивився недові просто у очі, спертий, як старе залізо. «Ким він був до мене, то не мій клопіт». Нет кивнув. Він вирішив, що майстер-зброяр топгом мот йому до смаку. «Якщо настане день, коли Гендрі забажає носити зброю замість кувати її, хай прийде до мене». Він вродився зі статурою воїна, а не коваля. «А до того часу ви матимете мою дяку, майстре Мотте, і мою обіцянку. Якщо мені знадобиться шолом дітей лякати, я найперше піду до вас». Стражник чекав його на дворі з конями. «Знайшли щось, пане?» – запитав Джакс, поки Нет сідав верхи. «Знайшов», – відповів Нет, приховуючи подив. «Чого Джон Арен хотів від королівського байстрюка і чому це коштувало йому життя?»